ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون معاشر المسلمين مزقوم زيتو في ni machache sana. Kwa sababu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatuelekeza huko. Lakini pamoja na uchache wake, ninaamini kwamba yatakuwa na umuhimu mkubwa. Yafaa sisi tuyaingatie, tuyaatie katika akili zetu, tuyachekeche kisha tuyafanyie kazi tukifainikiwa kuyafanyia kazi haya tunaambiana simu damrefu athari njema itajitokeza katika mujtamaa wetu lakini tutakuwa tumewekeza jambo kubwa mbele ya mula wetu uko akhirat tunakoelekea kwa sababu sote sisi tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kulipwa kwa yale tunayotenda na katika mambo makubwa tunayotakiwa tuyaekeze mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni elimu nafaa elimu yenye kuwapa watu manufaa elimu bora kama anapotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi mashuhuri kwa watu kwamba idha mata al insanu mtu akifa huwa matendo yake yanakatika ibada zake na shughuli zake zote zinazompatia thawabu au matendo yote yanompelekea kupata dhambi pale atakayeaishia pale kwa kufa kwake illa kupitia njia tatu zi tatu hizi ndizo ambazo zitamuendelezea malipo yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiwa wewe umelala kwenye kabri yako miaka na miaka ukisubiri kiyama, kisimame basi thawabu zitakuwa zinaendelea kukumiminikia huko uliko kwenye kabri yako na wema wake utauona zake utaziona Tume sallallahu alaihi wasallam akatutajia mambo matatu haya. Ambao sisi tunatakiwa kila mara tujitathmini Ye tatu haya tunayo njia tatu hizi za kutuletea thawabu zipo au zimetukatikia wakati tukia tuko hai. Kama hazipo basi tuzitafute. Na nyingine zina manfaa zaidi kuliko nyingine. Tume sallallahu alaihi wasallam akataja akasema اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا ما ماتت ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الجمله الاولى هي صدقه صدقه inayendelea manufaa yake inayendelea kwa jamii kwa umma umetoa wakfu umetoa sadaqa kujenga msikiti kutendaheri yoyote uchimba kisima sababu zake zitaendelea kufikia wewe kwa kiasi cha ile sadaka ulipoitoa na taathira yake katika jamii lakini jambo jingine ni elimu ambayo watu kupata manufaa kwa elimu hiyo jambo la pili na jambo la tatu mtoto mwema au mtoto mema atakaye yuma yako umemwacha mtoto mwema katika sala zake na ibada zake haachi kukuombea wewe kila mara hunyanyua mikono akimuomba Mola wake akikuomba msamaha wewe baba yake kama umemwacha mtoto wa aina hiyo basi thawabu zitakufikia wewe lakini kila ukitazama hakuna yeyote katika mtoto wako aliyenamuelekea na wewe anayekukumbuka basi kula hasara sadaka unayokuitoa inaweza ikaisha baada ya miaka 20, 50, 30, 100 unaweza ukajenga msikiti, msikiti baada ya miaka 100 ukaanguka unaweza kutoa nyumba yako wakfu baada ya miaka 30 haifai tena jambo hapo watoto wanaweza wakafa au wakabadilika wakawa waovu wa uyaad billah lakini njia ya ilmu. hiyo njia pekee ambayo ina uhakika mkubwa wa kubakisha thawabu umewafundisha watu jambo la khairi thawabu zako zitakufikia na wao wakawafundisha wenzao khairi kwa hiyo kila wanapokuwa wanafundishana khairi Ili khairi uliyemfundisha wewe yule yule akaifundisha na aka yeye akamfundisha mwingine Muda wako waheri ile ya fundisho inaendelea thawabu zako zitaendelea. Maadamu Ikhlasi iko na umelifanya jambo la sawa sawa thawabu zako hizi zitaendelea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyasema wa khairukum man ta'allama alquran wa 'allama. Mbura wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani kisha akaifunza kwa watu kwa, kwa sababu ya hii Quran ni kubwa sana na ni endelevu na ndio maana ukisoma sira za maulama na mambo waliofanya na ilmu walizoziacha mpaka leo wananufaika nazo zile. lakini ukitazama watoto wao pigine walishakufa na vizazi vyao vilikatika siku nyingi rahma wanayombewa na maghfirah na watoto wao katika ilmu. si watoto wao katika nasa. Bingine walitoa sadaqa mbalimbali lakini vile walivyojenga na walivyosimamia viliondoka vyote. Imekuja mambo mengine lakini elimu imeendelea kubakia kama mia ya karne au kama mia ya miaka faida ya ilmu. Hapa ndi nataka kusungumza kitu. Ni ndicho ambacho tunataka tukisingatii sana. Hii miji yetu katika mwambao huu wa Afrika ya Mashariki Uislamu si mgeni. Uislamu una miaka mingi umeingia huko. Ukimtafuta mtu utakuta vizazi na vizazi, mababu na majududu walikuwa Waislamu. Labda kama ukuta utakuta shekumuislamu ni huko mbali huko, pengine pia hajulikani ni nani. Lakini mtu yuna na ametoka kwenye mifupa ya Waislamu. Kwa Uislamu ni kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Pamoja na hivyo tatizo kubwa lililowakumba Waislamu wa, wa miji hii ni jambo la ilmu. elimu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwao kuna unafuu ukilinganisha mwambao huu na huko kwingine unafuu upo lakini bado elimu ni changamoto inawezekana kuna sababu mbalimbali zilizopelekea hilo labda ukoloni ulipelekea kuipiga vita dini kwa sababu ule ni ukristo labda mambo mbalibali yalijitokeza mila na mambo mbalibali mingine uzushi mapenzi ya dunia vitu vingi vilijitokeza katikati labda vikapelekea watu kuipuza elimu lakini siko wakati wa sasa Maanu ukiangalia watu wengi waliozaliwa mathalan miaka ya sabini, ukirudi miaka sitini, miaka ya 50, miaka ya 40, miaka ya 30, hivi hivyo wana chini zaidi. Kuwatafuta na kuwapata watu waliohifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kutafuta kitu muhali. Kwamba hawa ni waislamu, huyu alikuwa bwana fulani huyu, alisoma na amehifadhi Qur'an, watafuta kitu muhali. Qur'an kwa ulikosiwa agenda Quran haikuwa ni kitu chenye msingi kwao. Kwa hiyo hawajui Quran wengi wao. Na siyo kuihifadhi tu, wengi wao hawajui kuisoma kama inakotakiwa. Hili ni tatizo. Kama tatizo hili lilikuwa huko nyuma, basi sasa halipo tena. Huo ndio ujumbe nataka kuambieni. Kama tatizo lilikuwa wajua madrasa sisi liko tuwaimbishwa nyimbo tu kaswida tu, totchezeshwa tu. Lakini ilikuwa hatufundishwi vizuri. Sawa. Tujalie ilikuwa hivyo. Pingine ndio upeo na ukomo wa mwalimu alipofikia. Sasa jie jambo hilo mpaka sasa? Kama ile miaka ya sabini au miaka ya 80 au miaka ya sitini madrasa liku hazihifadhi na Qur'ani siyo somo la msingi kwenu. Je yeah, mpaka sasa? Jawabu la. Ina maana sasa itabidi wewe utumie sehemu katika wakati wako kujitaalhamisha wewe kwanza. Uondoshe ujinga huu wa kutokuijua Qur'an. Tukisema kujua Qur'an la maana ndio kujua dini, ndio mwanzo wa kujua dini. Hatuo ya kwanza kuijua dini na kujifunza dini ni Qur'an. Huwezi kuwa na elimu kama hujui Qur'an. Sio ukasema shekhe yule alikuwa na elimu kwa kulikwali alikuwa na elimu lakini Qur'ani kidogo alikuwa ilimu. hana elimu kwa sababu elimu ya mwanzo kabisa kwa muislam ni Qur'ani Sasa kama ilikuwa ni tatizo Qur'ani kwa wakati huo wenu je mpaka leo tatizo hili lipo Sisi bila alhamdu katika madarishi zetu tumeona kwamba hili si tatizo tena Tumelirahisisha ili nisiwe tatizo tena kwa mtoto yote anayetaka kuja kusoma ayo na miaka 40, miaka 50, miaka 60, 70, 80, adhaweza kujisoma Qur'ani, anasomeshwa Qur'ani na hata yijua bi Sasa wewe jifanye una shughuli nyingi, jifanye una mambo mengi, jifanye sasa hivi kwamba hukamatiki. Kwa hiyo huka wewe sasa uweze kusoma Qur'ani, lakini ujue tu kwamba kudhuru huo unaotoa huko nyuma hauko tena hiyo ndugu zangu tuitazameni Qur'an. Na Qur'an ndiyo nuru katika miji. Qur'an ndiyo uhai katika miji. Mpaka leo kuna watu watoto na wanapeleka madrasa lakini hawaangalii wasoma au hawasomi. Maadamu mimi ni kwenye taasisi fulani au madhehebu fulani basi mtoto wangu watakwenda kusoma huko. Kwa somo hakusome. Yeye hiyo sio shughuli yake. هذا انتظارنا نيدمزا عقليه متتوواكو ناوتakunda kuulizwa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza sisi tuwe rabbaniin walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 79 ya sura al Imran alikuwa akielezea kazi ya mitume kwamba mitume kazi yao ni nini na maulama ni mawarifu wa mitume kwa hiyo kazi ya mitume ndio kazi ya maulama maulama watakiwa wafanye kazi ya mitume haina sababu ya kuteremka kwake allah subhana anasema haiwezekani haitakikani kwa wanadamu yoyote kwa allah shamfuza yeye akampa ilmu, akampa kitabu akampa utume alafu aje ageuke watu awaambie niabuduni nyinyi weni waja wangu mimi kinyume na allah ilio jambo haliwezekani sio sawasawa sawasawa sawa walikuwa wakiambiwa nyinyi kueni maulamaa walezi wa kuwalea watu walakin kunu rabbaniin kazeenu nyinyi kueni walezi wa kuzilea nyoyo za watu bima kuntum tualimuna alkitab kwa sababu ya mna vile mnapokifundisha kitabu kwa sababu kazi yenu nyinyi mnawafundisha watu alkitabu kitabu chetu siyo injili wala siyo taurat. wala siyo zaburi sisi ni al alquran Kuweni walezi nyinyi kwa vile mnawasomesha watu na vile nyinyi mnawosoma mna walawuoni wakaeleza ya kwamba mtu rabbani yun mlezi hasa ni yule ambaye ya yarabbi nasa bin sigari alilm ila kibari ni yule anayewalea watu kutoka kwenye elimu za chini kabisa mpaka kwenda elimu za juu ambapo mwanzo wake ni kujisoma alquran alkarim ndugu zangu wa islam ukichunguza katika miji yetu hii. na hivi vijiji wetu hivi ukiingia kwenye nyumba nyingi za vijiji wetu hivi ila moja haijua familia yake Ukitaka kuichunguza Qur'ani kwenye kui familia zetu hutaikuta Huikuti Hawa watu wa miaka 30, 40, 60, 70, 50, 80 hapo watu hao asilimia kubwa hawajui Qur'ani wake kwa waume Ndio kitabu cha msingi kabisa ndani yake kuna hudal lilmuttaqi sasa kibaya zaidi tunawadumaza na watoto wetu pia hatutaki watoto wetu wasome hatuwatengenezee mikakati ya kusoma dini wallahi tutakula kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii neema tuliyopewa na Allah aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد نزغو الاسلام بالخصوص watu wa kijiji hiki semaranzara kijiji cha waislam kiji cha zamani tukitaka utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi tuamuweni kuanzia sasa na wakati tunao na tunapoamua kufanya jambo tuweza hebu tufanyeni kampeni kwenye nyumba zetu Qurani ijulikane mpaka hawa walimu walioko hapa waelemewe washindwe bwana sasa sisi hatuwezi kuwasomesha nyinyi kwa wingi wenu mje kwa awamu basi wewe utakuja siku 2 kwa wiki wewe siku 2 hivi washindwe wao tusishindwe sisi na kufanya hivi kuhamasisha waislamu na kuzihamasisha familia zao na watoto wao wasome dini, wasome Qur'an ni katika kujitengenezea akhira yako. Lakini pia tuwafahamishe kwamba hatufanye hivi kwa sababu ya ushindani. Sisi hatuna kushindana naye. Tunao ushindani. Kwa sababu ushindani watakiwa wewe wasomesha na wenzao wasomesha hivyo hivyo au zaidi yako washindana naye. Sasa ikiwa wewe wasomesha Qur'an, mwezo wasomesha nyimbo, amshindani. Kila mmoja kashika njia yake hapa. Hakuna mashindano. Sasa wewe chagua mwenyewe. Wataka mtoto wako akasome dini, aijue Qur'an au asome nyimbo? Simewapeleka wapi nyimbo watu? Kwa muda mrefu watu wameshughulishwa na mambo yasiyokuwa na faida katika dini. Kwa madai tu kwamba watu wanampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au watu wanaopenda Ahlul Bait. Qur'an ndio kitu cha mwanzo kabisa. Tuwatoeni watoto wetu na tuwasimamie. vishawishi vyote vinavyowatoa katika mstari sisi wazazi tupambane nazo tuwalinde watoto wetu pingine katika familia Allah subhanahu wa ta'ala akawatoa watu watakoje kuisimamia miji hii leo watu wamekuja hapa katika mji huu kutoka sehemu mbalimbali hamuwajui nyinyi sijui kama mwajua kile hapa leo wapo naweza kuwasheshia watoto wangu kesho hawapo hii ni neema imekuja kwenu angalieni miji mingine au vijiji vingine mbona hawakwenda katika kijiji fulani mbona hawako Kisibatuui mbona hawako Marungu mbona hawako Ngeza mbona hawako hapa allah amewaletea watu wa maradhara allah amewaletea hawa ni ndugu zetu neema hii itumieni kana walimu hapo kuwasomesha nyinyi na watoto wenu joni msome mpaka wakije wakiondoka hawa yinyi tayari mwaweza kusimamia jambo au mtakaao waondoke, ndio mwanza safari mwende Bukoba mkasome ilibu au mpea mkajifundishe Qur'ani mataka hivyo unapokuwa kwenye nema, neema ile ichunge na mstaafi wa alimu mnuoishi hapa katika mji huu mnadhimma ya kuwasomesha hawa ndugu zetu na kuwafanya taridhibi katika jambo hili ya ni kuwapendezesha na kuishi nao kwa wema ni jambo kubwa sana msikivu pingine wewe ukawa una manufaa na yeye yeye anakuhitaji sana lakini hajui akakufanya kuwa wewe ni adui wewe usimfanye adui mfanye rafiki muombee dua mwambie maneno mazuri alfafu utapata salama kwa sababu ni mgeni kwa ishirini nao kwa wema watu hawa hawa ni ndugu zenu watawapenda mkifanya hivyo hakuna mtu ambaye hapendi kuheshimiwa hakuna mtu ambaye hapendi ihsani sasa mkiwafanyia ihsani watu mkatangamayo kwa wema kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi mtajenga mabenzi katika nyoyo za watu Na ni sababu ya kufunguka milango ya da'awa na hawa wakaingia katika safari ya ilmu kwa wale watoto wanaoletwa kusoma pia mwalie vizuri ususuwavu usiwepo ikawa mwalimu ni mkali kazi yake ni kuchapa tu Kufukuza tu Hili jambo litaharibu na nyinyi mwasoma. muambiwe maneno mwajua kwa ufupi ni kwamba hizi pande mbili lazima zishirikiane wa taawalu ala albirri waltaqwa wala taawalu ala alithmi waludwan Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza katika Qur'an aya pili ya sura alma'idah saidianeni katika kuya tendo mema na saidianeni katika kufanya jambo la kumuogopa Allah lazima watu wa saidianeni huyo unapungufu huu na yule unapungufu kwa Tii katika kheri hii Ilmu ifike katika nyumba za watu watoto watolewe majumbani waje wasome sisi leo wanaosoma ni watoto wa hao hao wageni waliokuwapata sikwasiyo sawa Hawa wenyeji wasome na watoto wao pia wasome leo na kesho nyinyi mkitoka hapa athari ipo lakini narudi tena kuwaambia hebu jitafuteni nyinyi hapa kuna watu wapata miaka 70 na na kitu wakikimbilia 80 watu ni miaka 60 na miaka 50 na kitu watu wazima watu wa miaka 40 miaka 30 hebu jitafuteni nyinyi na wale wale wana familia yenu ambao hawapo hapa na familia zenu jitafuteni Qur'ani kwao kihakika hasa ile Kur'ani. itafuteni kwa sio kwamba wao kwenda si waislamu sio kwamba hawapendi uislamu lakini hawakuwezeshwa swala ya kusoma wala hawakutilia umuhimu likawapita wakabaki tu hivi wallahi wote Qurani hadithi ضعيف, inna alladhi fi jawfihi shay'un minal qur'an mfano wa mtu hakuna na jumba nyumba jibovu wakati wote itaanguka litauo jumba bovu la kukaa madudu mabaya mabaya humo majoka ndio yeye mababa yote taku kwa kwake kwa sababu ni sawa na jumba bovu ni mfano mbaya kupigiwa mfano mbaya na ujanja na uwerifu wote uko katika suala la kusoma na kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Haya ndiyo elimachache ndugusudiye kuyazungumza katika mimbali hii. Nimesema kwamba lao kama machache haya tutayapokea tukayatia katika akili zetu, vizuri, tukaamua kuyafanyia kazi basi athari yake katika matamao wetu itakuwa ni athari njema. Athari nzuri. Lakini kama tutaamua kuipuuza ni fukiba tu imezungumzwa Ah, kasema maneno mazuri sana pale. Mimi nimefurahi sana pale. Ikawa ni mazungumzo tu ya kwenye kijiwe yameisha. Tutabaki pale pale na hali yetu itakuwa ile ile na hakuna faida yoyote. Kwa haya tuingize katika batendo. Tuchukue ujumbe huu. Wewe ukiisimamia familia yako vizuri, familia ya ndugu yako na jamaa yako ukahakikisha kwamba yapate elimu yenye manufaa utakuwa umejijengea akhira yako na akhira yako lakini pia nataka niwaambie katika haya mamu ya kutafuta elimu na kusoma na kutangamana na watu kuna changamoto nyingi sana unaweza kukutana nazo fulani akakukwaza, wewe mzazi mwalimu akakujibu vibaya akakuchapia mtoto wako jamaa yako akakusema vibaya ukasikia ah bwana fulani bwana kadha kadha ah, basi ndo mtoto wangu, utakula hasara wewe mwenyewe Changa kama hizo unaweza kukutana nazo. Usifanye hasira, ukaliharibu jambo, fanya subra. Kwamba ah mimi ngenda kusoba pale watu wancheka bwana. soma tena bwana. Ah waharibikiwa wewe mwenyewe. Fanya subra. Vumilia maneno ndio elimu ilivyo. Elimu lazima uivumilie ina mikiki mikiki mingi. Na shetani huwa ana nguvu ya kukushawishi akakupambie jambo. Unaona kasema hivi? pale ilikuwa na maana gani ulafikirie pale basi kutatafuta tawili paka lile jambo lile kubwa la maana ulilifanya waliharibu tusiwe namna hiyo tukayaribu mambo mazuri kwa sababu ya maneno ya watu kwa sababu ya ushawishi wa kishetani tusimameeni katika mstari tule familia zetu katika misingi ya sawasawa. na wallahi yule ambaye atachukua azma hasa ya kuwasomesha watoto wake ilmu. wakasoma dini kisawasawa. na wakapiga hatua wa hayajua ilmu hawawas puligana sawa na watu ambao waliipuuza ilmu wafanye utakaoyafanya wajue utakaoyajua lakini kama ikiwa hawajui dini hawezi kulingana sawa hivi ndivyo wanapotuambia Allah subhanahu wa ta'ala Kusiyekona kwa kwa kwamba mimi sina neno tabaki na ujinga wangu ah, wajua mi mimi maamuma tu baki hivi lakini ujue hali yako ni mbaya usihadalike kwamba wapata chakula wala wao walala wafanya mambo yako mingine kwa ukaona kwamba wewe ah una shida bwana shida unayo siku pumzi yako itakapovua imefika mwisho na umerudishwa kwa Mola wako Subhana wa shida ipo kwa hivyo mazungumzo yangu haya yanatarajiwa kwamba yatakuwa yameeleweka na pigile idhni lahi alkarim yakaingia katika utekelezaji na sisi ndugu zenu tuko tayari kusaidiana nyinyi kuhakisha watoto wetu vijana wetu wa kike kwa wa kiume na nyinyi wenyewe wazee mnaipata elimu ya dini Kunjia kwa njia rahisi kabisa na hiki ni kimoja katika vituo vya utoaji wa elimu Tutalihakikisha hilo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد بنا سوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قوم الى صلاتكم